drasztikusan az ágyékába. Mit jelent az, hogy mondhatni drasztikusan? A földön volt, fetrengett, pihegett és nagyon vicces dolgokat csinált a csípőjével. Egy szemtelen pillantást kapok tőle. Nevetnék, de Mózer 180 centi magas, egy kisember szindrómával. Legyél óvatos ezzel kapcsolatban. Felé biccentek és elmegyek. Elindulok lefelé a lépcsőn.